Siinä Jukka Neemisen napakka live koneisto joka jatkuu siis täällä Turussa vielä koko huomisen päivän. postituslistalta kontakteja ja paljon tulikin osa ei ollut ihan live valmista sillä lailla, että ehkä ensi kerralla, mutta tähän jatkuu niin ensi vuonna sitten taas lisää Onko se Suomen ambientskenen ongelma se, että hyvin paljon ambient-muusikoita on sellaisia, jotka tekee itse kotona tämmöistä musiikkia oman tietokoneen ja Syntikan kanssa, mutta ne ei ole keikkavalmiita vielä? Ää, ei, että kyllä, sillä kuitenkin elektroninen musiikki on sinänsä vielä nuoriskene, Suomessa, Suomessa paljon vale juuri näitä bedroom-biitseitä ja muusikoita, jotka opettelee. Et kyllä se pikkuhiljaa, että sanotaan, että joka kuukausi tulee lisää demoja. Ja nyt varsinkin näyttäisi, että tässä jo jo maailmanlaajuisesti noita, niin santa antaa lisää potkua sitten, et, et Innostus on kova. Onko mitään keinoja saada näiden muusikoiden keikkavalmiutta kehitettyä, että ne saataisiin ulos sieltä makuuhuoneista? Mm, jos nyt puhutaan nimenomaan ambientistä, niin eh, ambient on jätetty aika pienelle huomiolle. Et kyllä nyt bailuissa on aina huoneet ja näin, mutta niin silloin panostamalla enemmän, ja, koska se on kuitenkin tärkeä osa tapahtumaa. Niin panostamalla siihen enemmän, niin se antaa tukea sitten kaikin puolin. No mitä jos ajatellaan koneisto noin kokonaisuutena, niin... Ainakin musta tuntuu, että tuo Ambient-osasto on erittäin hyvää vastapainoa konemusiikin koneellisemmalle puolelle. Joo, että täällä oli yhdeksän puolta ja meillä oli tämä seikkailupuisto tässä. Koko ajan on ollut yleisöä ja vaihtunut sopivasti. Et voi olla tyytyväinen siihen, että jenni on löytänyt tänne ja nauttinut tullut oikeasti nauttimaan siitä musiikista, kuuntelemaan ja sitten taas takaisin bailaamaan ja sitten kun puhti loppuun niin taas chillaamaan. Et homma toimii. Jos ajatellaan tästä, nyt, tästä koneistosta eteenpäin, niin onko mahdollisuutta suunnata esimerkiksi ulkomaille? Kyllä se on ulkomaisia ämpien tartisteja tänne. Tietysti jos ajatellaan ensi vuoden koneistoa, niin e, toki tänäkin vuonna oli pyörissä like biosfair, tietyt nimet täällä. Et, et luultavasti ensi voi olla myös ulkomaalaisia artisteja ambientissa. Noin kertoi Koneisto-festivalin ambientlavan kokonaisuutta hoidellut Marko Laihoja. Tässä soi eräs tuon näyttämön esiintyjistä. Proton States ja Raitadin täske. Exogenic Recordsin kokoelmalta Fusion Confusion. Lauantai-iltana suurten uima-altaiden yläpuolella. Tuosta Keikasta meillä ei ikävä kyllä ole äänitystä, ja kun Jimmy Tenor kaiken festivaalihullinen keskellä Keikan jälkeen saatiin juttu tuokion, oli aiheena tietysti hänen uusin levynsä. Hyvin omalaatuista orkesterin sisältävä albumin nimeltä Out of Nowhere. Tuli Better Than Ever, Jimmy Tenorin uudelta omalaatuista sieltä sieltävältä albumilta Out of Nowhere. Levi on toteutettu puolalaisen orkesterin ja monien avustajien kanssa. Mukana voit muiden muassa lahtelainen pro kanttu kuoro, kitaristit Chris Dawkins, Saturo Itoja, Ilkka Mattila, pasuunesti Mike Kersey, bassisti Gary Miles, rumpali Frank Marino, sitarensoittaja Baluji Srivastav ja vokalisti Nikola Willis. Jimmy Tenor itse hoitelee muiden muissa vokaaleja, huiluja, pianoa. Tässähän itse hieman kertoo tuon levyn valmistumisesta ja siitä, miksi hän ylipäätään ryhtyi tekemään näinkin poikkeuksellista levyä. Piti päästä pois kotoa, niin niin saa iso markista, niin että joudut imitoimaan, niin, Soittaminen. <köhön> Taita muutenkin että voi tehdä jotain ihmisten kanssa. Oliko semmoinen iso orkestiri vaikea löytää? Eihän niitä nyt ihan joka nurkan takana no, ole Se on aika vaikea. Kyllä me täältäkin yrittäin, mutta ei se onnistu. Me tanskasta me yrittäin. <köhön> raha puhuu paremmin. Aikataulut joustaa helpommin. Kuinka vaikea... Sovitusten tekeminen oli, kuinka se teit sen? Tosta vaan, en mä oikein tiennyt mitään siitä hommasta. <köhön> en mä oikein vieläkään tiedä siitä paljon mitään, mutta niin arvailin sinne se so tänne ja niin kun, kyllä se aika hyvin meni. Vähän niin vaikea väliä kuinka että kuinka kova on, niin soittunut soittaa ja kuinka alhaalta ja kuinka korkeat niin, niin, niin ääni-alueet oli mun vähän myysteriä. Mutta meillä oli olisi orkestrooinen kultainen niin Käsikirjaa, mitä me katsottiin, että tuo noin alas, okei. Okay. <tos> Sieltä on nuotti, nuote. Mm. No, ihan tyhmää tyhmä hommaa se on. Kaikki, nyt se minä vähän helpo, kun mä en tiedä niistä ohjelmista mitään, me Kaikki on niin kuin ihan mysteeriä. Sitten aloin vaan napottamaan. Mutta toivon, että niin että se kuulostaa hyvältä, kun alkoi soittaa. Sitten. Kyllä sitten vähän joutui säätälemaan. Se on ihan piinaa, kun mä oon, jaa, kun nyt toi pitää muuttaa, toi pitää muuttaa. Sit se niin kuin, mu, sit mulla ei ole aikaa silleen varmistaa olla niissä harjoituksissa pari itse, kun mun oon vieressä kirjoittaa lisää nuotteja. Mm -hmm. Se on aika huono tilanne. Mm -hmm. <laughs> Oli musta sellainen friendi englannista, joka teki niitä. Koska kolme ja neljä biisiä teki orkestralla, niin niissä mulla ei ole niin paljon paine. Hyvä. Mitä hyvä. mä kuulin tämmöistä tarinaa, että, että jonkun tyypin oli alun perin pitänyt kirjoittaa ne partituurit sulle mm, ja mut joo, se ei sitä tehnyt? No ei se, ei se osannut tehdä sitä. Et. Mäkin tein ne paljon nopeammin kuin se tekee. Sitä oteta kenkään. Sit, sit se vaan.. Niin, saa, <köhön> no, aikataulut pettiä ja pettiä ja viikon viikon loppujen lopussa oli mun luona kirjoittaa niitä, mutta suurin niistä, kun me joudun pyyhkiä pois, kun ne oli ihan, niin kuin, ihan täyttä niin kuin, roskaa. Kuinka vaikea se oli kuvitella sinne kirjoitusvaiheessa, miltä se musiikki kuulostaa? Se nykyään niissä koneissa sen pieni niin taskulaskin saun, niin, niin, niin se soittaa niin kuin siitä, kun sä kirjoittaa, se soittaa sen takaisin niin piipitykseen. Mikä aika tosi hyvä. Sä kuulet kuulut heti jos teit tai joku. Kaikki tommoset perus niinku, hommat vaan. Et, et se niinku, ne, suht oikein. Voit sekkaa siitä saman tien. No mitä puolalaiset soittajat tuumas, kun ne näkyy sun partituurit rupes soittaa? Oliko se niille jotenkin eriskummallista musiikkia? Ei, ne oli tyytyväksi, että se oli jotain niinku, muutenkin kuin pitkiä ääniä. jeetää vaan niinku... Kivoisointoja niin pop-bändit aikaan. Niin. Oli yllättyneitä, että mä oon oikea musiikkalainen. Niin. Sitten mä soitan ne huilu, niin ne oli että oh, hyvä mei. Kuinka, kuinka vaikea idea oli soittaa sen biitin mukana? Oliko se mm. tottunut siihen? Ei, se oli tosi vaikea. Niin Viulut tietenkin soittivat ihan miellettömästi niin takana. Sitä ei tullut niinku yhtään mitään. hommat piti. Myrdettiin pienissä paloissa sitten jossain vaiheessa. Tästä mun piti pyyhkiä niitä viuluset pois. Kun ei se mene niinku yhtään ajassa. Mut on myös huono rumpa lisämeissä alukset se oli... se vielä vaikeutin asiaat. Senkin mä join kaikki pyyhkiä pois. Sitten myöhemmin palkkaa parempi rumpalla. Sekin... <tuhun> paljon editoimaa sitä kamaa? Ja, ja aika paljon on. Jotkut bismenihan ihan suoraan kerran. Jotkut olivat katastrofaalisesti vaikeita. Kymmenen leikkausta. <tuhun> Sellaista on. Tiedettiin jo siellä Puolassa, että tästä ei tule mitään. Sitten vain kahdeksan pätkä tai kuudentoista tähden pätkä. Kolmana kerran saisi sen ehkä menee. <tuhun> Silleen kaikki noin levyt, kuitenkin periaatteessa tehdään iso oikeastaan, että ei, se kun seikki, että ihmiset soittaa samaan aikaan, joku soittaa aina pieleen, pakko ottaa muutamia ootteita, vaan napsia ne kasat. Siinä Jimmy Tenor uudella albumillaan Out of Nowhere. Ja raita nimeltä Night in Loimaa. Ja tämän orkesterilevun jälkeen Jimmy Tenor kertoi suunnittelemansa levyä Big Bandin kanssa. Eli ehkä tässä piankin kuullaan kuinka Jimmy soloilee tenorifonillaan umon säästyksellä tai jotakin sellaista. Me jäämme ihmettelemään ja odottelevalle kannalle. Kuuntelet Ranimafian Moods-iltaa ja avaruusromua ja me pysymme edelleen koneistofestivaalin tunnelmissa. Paikalla olivat myös Mika Vainio ja Ilpo Väisänen eli ben Sonic. Viime talvena me tehtiin uutta LP-levyä, joka on nyt ollut valmis jo pari kuukautta. Mutta levyyhtiö, levyyhtiö siirsi sen julkaisun nyt tammikuuhun. Sen piti ilmestyä ensi kuussa, mutta se on siirtynyt sitten eteenpäin. Ennen kuin mä tulin tänne, mä olin Berliinissä, mulla on Schneider, TM, tai yksi kaveri siitä, hänen kanssa projektiin, jonka nimi on Angel, ja meillä oli keikka siellä, ja sitä ennen oli vähän lomaa, ja mä äänittelin vähän omia projekteja, ja no, sitä ennen oli Sonaria, vähän keikkaa ja muuta. EFE Meinheitin kanssa, me on nyt keikkailtu muutaman kerran ja välillä on ollut kyllä mielenkiintoisia ja hyviä keikkoja. Me ollaan myöskin tehty niin tässä pitkä LP Effe kanssa, mutta se odottaa vieläkin julkaisua ehkä ensi vuoden puolella sitten myöhemmin. Se on ollut valmis jo pian vuoden ajan. Bruce Gilbertin kanssa me ollaan tehty LP myöskin, jonka pitäisi ilmestyä ja sitä tänä syksynä. Kiinnostaako teitä historiallinen, elektroninen ja kokeellinen musiikki? Joo, kiinnostaa hyvinkin paljon. Nimenomaan Alvin Lucier esimerkiksi. Mä löydän aika paljon yhtymä kohti meidän musiikkiin 60-luvun 60 elektroakustisesta elektro musasta. Siis hyvin niin kuin, tärkeää, se on ollut niin kuin, vaikuttajanassa kaikki 50- ja 60-luvun, 70-luvun alut ele elektronimusiikki. Vaikuttajat ilmeisiä, ne kuultavia. Me ollaan myöskin äh, tehty yhteistyötä Saleman Palestainin kanssa, joka oli New Yorkin minimaalistisen liikkeen yksi aika keskeisiä hahmoja, mutta joka... Hän on hyvin omalaatuinen, omalaatuinen, persoonallinen kaveri, niin se riitaantui sitten muiden kanssa hyvin paljon, varsinkin Lamonte Jangin kanssa ja häipy sitten omille teilleen. Mutta me hän nythän on niinku tehnyt uusia levyjä ja taas ruvennut aktiivisesti tekemään musiikkia, me ollaan myöskin hänen kanssaan niinku tehty, tehty musiikkia. Mistä tämmöinen yhteys on syntynyt? No, mut kutsuttiin soittamaan Hollantiin, Den haagiin konsertti, jossa Saaleman palestain oli mukana. Siellä oli tämmöinen konsertti, että meitä, meitä pyydettiin tekemään teos. Tämmöinen kaveri kuin Christopher Sleger, joka valmistaa itse, itse niin mekaanisia soittimia. Ja hänen soittimillaan tehdä teos ja soittaa se soittaa se sitten livenä ja Salman Palestain oli mukana siinä. Et siinä oli minä ja Pitare Rehberg mekolevy ja sitten Salman Palestain, no, tutustuin sitä kautta, ja sitten myöhemmin ollaan oltu yhteydessä useinkin. Ja edelleenkin on suunnitteilla tehdä lisää yhteistyötä. Mä oon kuullut, että joskus 90 alussa te teitte performansseja Turussa, jossa te esimerkiksi nielitte mikrofoneja ja muuta. Miltä teistä Tuntuisi nykyään tehdä jotain samantyyppistä? No miksei, jos, jos joku jollakin olisi mielenkiintoinen idea, idea tehdä sen tyyppisiä juttuja. Me ollaan nyt keskitetty enemmän vaan ihan musiikkiin ja, ja ääneen, ei, eikä, eikä niinkään, niinkään minkään, ö, fyysiseen tai visuaaliseen performanssiin. Miltä ne hommat tuntuu nykyään, jos niitä katsoo taaksepäin? No, kyllä ne ihan, niinku, Kyllä musta oli niinku, ihan hienoja, hienoja hommia, mitä tehtiin. Ja ne, ne oli tärkeitä ja on edelleenkin tärkeitä, mutta et, musta tuntuu vähän, että nyt niiden niinku, aikaa jo vähän ohi tällä hetkellä sen tyyppistä juttuja. Et, mä tarkoitan sitä, että ne olis mitenkään niinku, huonontuneet tai muuten, mutta et, sen tyyppisiä juttuja on tehty aika paljon. Ja tehtiin siihen aikaan. Et, et, et, Ehkä nyt on sitten vähän joku muut kuviot meneillään. Jos te et esimerkiksi jossain klubissa tai jossain taidemuseossa, mitä ero siinä on? No, taidemuseossa voi olla paljon useinkin paikalla ihmisiä, jotka on sinne tullut vaan kutsuttuina, jotka ei välttämättä niin kuin, tiedä siitä musiikista yhtään mitään. Eikä ehkä mahdollisesti edes siedä koko musiikkia, että se voi olla aika... Aika ankea se tilanne joskus, jos siellä on niin kutsuvieraita, jotka on vaan siellä niin ihan sosiaalisista syistä eikä, eikä, eikä tiedä yhtään missä mennä eikä, eikä pidä musiikista. Et yleensä klubeihin, kuitenkin ne ihmiset, jotka tulee sinne paikalle, niin ne tietää minkälaista on odotettavissa. Et se on niin erilainen se tilanne siinä mielessä, ja ainakin. Tunnetteko sitä joskus itsenne vaivautuneeksi jossain taidemuseossa? No. No, täytyy miettiä joskus kyllä. Se jotenkin tuntuu, että aika usein niissä taidekuvioissa on paljon semmoista niin kuin teennäisyyttä, että ihmiset on siellä, <laughs> ihmiset on siellä vaan niin kuin esiintymässä tavallaan, ja koska ne on kutsuvieraita ja kuuluu tietty ihmisryhmään, niiden täytyy niin kuin esittää tämmöinen sosiaalinen performanssi siellä puolilasi kädessä sitten koittaa keskustella ihmisten kanssa. Se joskus vähän niin kuin ankeaa, se kuljaa. Vielä vähän teidän instrumenteistanne. Rakennetaanko niitä koko ajan lisää? Otatteko te käyttöön uusia vehkeitä? No joo, itse asiassa yksi laite on rakenteilla. Ollut jo muutaman vuoden. Se. Pitäisi olla tän tämän, tämän vuoden aikana. Se käy vaan hitaasti. Koska, no... Tämä kaveri, joka on, rakentaa meille laitteita, Jari Lehtinen, niin hänellä on ihan omat työskentelytavat ja ideat. Ja ei siinä niin auta, auta hoputtamaan, vaan ruveta, että hän tekee omaan tahtiinsa niitä asioita, niin kuin tekee. Uusi, uusi, aika laaja, analoginen syntikka on ollut jo useamman vuoden työn alla, ja toivottavasti se vähitellen sitten valmistuu. Te olette tehneet töitä jo useita vuosia. Onko ulkopuolisten ihmisten suhtautuminen?